Recorda del llibre, programa número 12. Hola, comencem un nou programa de ràdio de l'Escola Maria Manent, al voltant del món dels llibres, de la literatura del nostre país. Avui, dijous, dia 7 d'abril, fem el programa Laberta Berta Marín a la secció d'efemèrides, en Marc Coma a la secció de llibres recomanats en Francesc Salvatierra, en el racó de la poesia, i jo mateixa, qui us parla, la Clàudia Martínez, com a presentadora. Avui parlarem d'autors com Edgar Allan Poe, Christian Andersen o Antoine Saint-Exupery. Us recomanarem un llibre de narrativa catalana de l'escriptora Maria Carme Roca i acabarem amb la meravellosa poesia de Gustavo Adolfo Béquer. Comencem el programa donant pas a la meva companya Berta Marín que us explicarà les efemèrides d'aquesta setmana. Hola, amics, i Abril plujós. Abril sempre va carregat de pluja, però també ens porta moltes, moltíssimes efemèrides literàries. I per començar, celebrem que el dia 1 d'abril de 1713 es va fundar la Reial Acadèmia Espanyola per iniciativa de Joan Emma, Fernández Pacheco, Márquez de Villena, sota el regnat de Felip V. La seva primera sessió es va celebrar el dia 6 d'abril d'aquest mateix any. El dia 2 d'abril de 1965 es declara aquesta data, 2 d'abril, com el Dia Mundial del Llibre Infantil i Juvenil. Altres efemèries són es publica per primera vegada al 1841 als assignats del carrer Morgue, Edgar Allan Poe. Un 2 d'abril de 1805 neix Hans Christian Andersen, escriptor de de cèlebres contes populars com la Neguet Lleig", el Soldadet de Plom, la princesa del pèsol, la reina de les Neus i molts més. També, amb tal data de 2003, mor l'escriptor català Terenci Imoig. Un 6 d'abril de 1943, es publica per primera vegada El petit príncep, d'en de Sant Exoperi. Recordeu que és la famosa història del nen que venia d'un petit planeta i que volia que li dibuixessin un xai enmig del desert. Un conte molt maco que recomanen per a totes les edats. I fins aquí les famílies d'aquesta setmana. Dono la paraula al meu company Marc, que us parlarà d'un llibre molt interessant. Una granota reial de l'escriptora Maria Carme Roca. Hola, estimats oients. Avui us volem fer la nostra recomanació. Parlarem d'un llibre que ens ha resultat molt interessant. El títol és Una granata reial de l'escriptora catalana Maria Carme Roca i l'editorial és Barcanova. Aquest llibre es va publicar l'any 2007 i ara us explicaré una mica de què va el llibre. El príncep Albert era bon bonjant i ben plantat, però també força tímid i acoquinat. Quan es va fer gran i va haver de buscar promesa, es moria de vergonya i en lloc de dir paraules boniques a les pretendentes es quedava mut com un totxo. A més de tenir tan poca esma, la bruixa me l'espussa la l'ha encantat en forma de granota. D'aquest encanteri només es podia alliberar rebent el pató d'una princesa. Fixeu-vos quin embolic. Recordeu que el llibre és una granota reial de l'escriptora catalana Maria Carmarroca nascuda a Barcelona l'any 1955 i et des de la infantesa. Sempre va esgarrapar temps per poder llegir, desperit, inquiet i tafaner Es va licenciar en Història i després, la seva passió per la literatura la va fer estudiar Filologia Catalana. Recordeu, una gran nota reial de Maria Carme Roca. I ara dono pas al meu company Francesc, que us reciterà el poema d'aquesta setmana, el nostre amic Gustave Adolfo Becker. Hola, Soc en Francesc i en el record de la poesia d'avui us parlaré de l'escriptor espanyol Gustavo Adolfo Béquer. Gustavo Adolfo Domínguez Bastida, més conegut com Gustavo Adolfo Béquer, va néixer a Sevilla un 17 de febrer de 1836 i va morir a Madrid un 22 de desembre de 1870. Va ser un gran poeta narrador de la literatura romàntica espanyola. La seva vida no es pot dir que fos una vida gaire alegre. El seu pare va morir quan el poeta només tenia 5 anys d'edat, Pots després, ell i el seu germà també es van quedar orfans de mare i van ser adoptats per una tia. Més endavant, va passar a viure amb la seva padrina, en qui va començar a aficionar-se a la lectura. També va iniciar estudis de pintura, on li van pronosticar «Tu no seràs mai un bon pintor, sinó un dolent literat». Moltes són les seves obres, però principalment és conegut per les seves rimes i llegendes. A cuestionació, llegiré una de les seves rimes més conegudes, que el marrat no tenia títol, de ben segur la reconeixeré de seguida. És la rima número 53, i diu així. Volveran les escoles golondrines, en tu balcons no dones a colgar, i otra vez con el ara, estos cristales jugando llamaran. Però aquellas que el vuelo refrenaven, tu hermosura em dic a contemplar, aquellas que aprendeu nuestros nombres, esas no volveran, Sobrarán las tibias madreselvas, de tu jardín las tal vez escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosas, sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar, y caer como lágrimas del día, ellas no volverán. Volverán del amor de tus odios, las palabras de antes de sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará, pero un día y y de rodillas, como el sador en tu altar, como yo te he querido, desengañate así no te querrán. L'única veritat, confio que us hagi agradat i que al nostre amic Becker li hagi agradat que ens haguem recordat d'ell, un dia com avui. No deixeu de llegir la seva poesia ni les seves legendes. Amb Becker és com el nostre gran en poe, però amb una vida molt més tràgica. I ara dono pas a companya, Clàudia, que ens acomiadarà fins al programa vinent. I fins aquí el programa d'avui dels nens i de les nenes de l'Escola Maria Manent. Us han parlat la Berta Marín, en Marc Coma, en Francesc Salvatierra i la Clàudia Martínez. Us animo a continuar immersos en el món de les lletres i us convido a que no us perdeu el programa de la setmana vinent. Molts petons a tothom i una salutació a Gustavo Béquer allà on estigui. Molts petons i abraçades a tothom i fins la setmana vinent. Bye.